במדבר, פרק ל"א. וידבר אדוני אל משה לאמר, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תיאסף אל עמך. וידבר משה אל העם לאמר, החלצו מאתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת אדוני במדיין. אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל,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 ויקצוף משה על פקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות, הבאים מצבא המלחמה. ויאמר עליהם המשה. אחי איתם כל נקבה? הן הן היו לבני ישראל בדבר בלעם, למסר מעל באדוני על דבר פאור, ותהי המגפה בעדת אדוני. ועתה הרגו כל זכר בתף, וכל אישה יודעת איש למשכב זכר, הרוגו.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 והרמותם מכס לה' מאת אנשי המלחמה היוצאים לצבא, אחד נפש מחמש המאות, מן האדם ומן הבקר ומן החמורים ומן הצאן. ממחציתם תיקחו, ונתת לאלעזר הכהן תרומת ה', וממחצית בני ישראל תיקח אחד אחוז מן החמישים, מן האדם, מן הבקר, מן החמורים ומן הצון. מכל הבהמה, ונתתה אותם ללוויים, שומרי משמרת משכן אדוני. ויעש משה ואלעזר הכהן, כאשר ציווה אדוני את משה. ויהי המלקוח, יתר הבז, אשר בזזו עם הצבא, צון שש מאות אלף ושבעים אלף וחמשת אלפים, ובקר שניים ושבעים אלף, וחמורים אחד ושישים אלף. ונפש אדם מן הנשים אשר לא ידעו משכב זכר, כל נפש שניים ושלושים א'. ותהי המחצה, חלק היוצאים בצבא, מספר הצון שלוש מאות אלף ושלושים אלף, ושבעת אלפים וחמש מאות. ויהי המכס לה' מן הצאן, שש חמש ושבעים. והבקר, שישה ושלושים א', ומכסם לה' שניים ושבעים, וחמורים שלושים אלף וחמש מאות, ומכסם לה' אחד ושישים, ונפש אדם שישה עשר א', ומכסם לה' שניים ושלושים נפש. ויתן משה את מכס תרומת ה' לאלעזר הכהן, כאשר ציווה ה' את משה. וממחצית בני ישראל אשר חצה משה מן האנשים הצובעים,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 ויתן אותם ללוויים, שומרי משמרת משכן אדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקרבו אל משה הפקודים, אשר לאלפי הצבא, שרי האלפים ושרי המאות. ויאמרו אל משה, עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו, ולא נפקד ממנו איש. ונקרב את קורבן אדוני, איש אשר מצח לי זהב, את צעדיו וצמיד,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 ויקח משה ואלעזה הכהן את הזהב מאת שרי האלפים והמאות, ויביאו אותו אל אוהל מועד, זיכרון לבני ישראל לפני אדוני.